مثالونه د کمونیزم تاریخ مونږه تاسې ووایي تعریف مونږه تاسې ووایي اومده او اساسي عقاید چې په هغه کې څه وو د مونږه تاسې ډیرو درسونو کې واورېدل د کلیسا د انحراف خبرم واورېدل شپغرب کې په اروپا کې کلیسا څنګه لمسيهت نه منحرف شوه او د لا دینیت سکولارزم ورته وایي او یا د کمونیزم چې په مختلف نورو نمونو باندې لکه الحاد لکه سوسیالیزم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 دې په خطرې خبرونه نه کارولې دي دغه لپاره یو پوره مادګین نه ولې دغه لپاره یو پوره کار کړې په غیباني یو پوره مسارف کړې دي او د اقاریه فست سیستماتیک ډول باندې کړې ده په دې معنا باندې چې په کار یو رزان په کړې دي په تاثیراتو ایزان په کړې اغه ته به امغه سه لارې انتخاب کړې امغه قدم په قدم د غیب لپاره او ترتیب جوړ کړې ده مغسه خلګورتو زلي امغه مرزمانه ورته په نظر کې نه ده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 پچاک سل واقعیا کې کی د یوې حکومتو قائم په مجارستان کې قائم په بلغاریا کې قائم په پولند کې قائم په همدارنګ په شرقي المان کې قائم په رومانیا کې قائم په یوګوسلاوییا کې قائم په البانیا کې قائم کا. او حتی چې امریکا تر رسېدل په جنوبي امریکا کې الته په کیوبا کې کی هم د کمونیزم نظام او حکومت جوړ کچ ترننه پوري قائم دی اول یو کاسترو وبیا شغه جوړ شو بوډا شو لکارول وېد اوسې دبل کاسترو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 خو اسلام تبې کې ماته نو ور کول کې اسلام د خلکو لزړونو نووځي نه نو په دوړو صورتونو کې به دوی دویم ډول جګړه کوي چې هغه فکری جګړه ده هغه د زمير جګړه و یا د احتیاج جګړه ورتوي یو د تصادم جګړه وحل پر زول د بول حکومتونه نسکورول الګ وجل خاورې نیول نظامونه ړنګول روب حاکمول د تصادم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 د حکومت د تر لاسه او په غ ورو کې بیاې ساادوللی د حکومت پهو وختو کې او د حکومت در لاسه کولو نهخکې دا بیانی بي ساادوللی م سامانان ته به ویل چې تااسې راپور ته شيئ تااسې ډېر غیررتمن خلک یای تااسې د تزاری پهشاانو ترزله موسی تم لاندې یاستي دروسی پخواې پان ته به تزار ووي تااس د تزارانو ترزل موسی تم لاندې یای لمونږ سره و لله کمونست ګون سره ودرېږې بل <سؤال> شوکانو سر ودرېږيمونږ به تااسې ل د زلم خلاص کو د تااسې دوین بمبر برقراره وي د تااسې زادی بمبر قراره وي د تااسې عادتونونه بمبر قراره وي اعلام به نه شر کوولی رسمی اعلامې او چې کله د دوی په استلا د خپل انقلاب کامیاب به هم کو ترغې وروسته به هم په مییا کې امدغه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 فزورک په جبر بنیو وستل او بیا سیبیریا ته او نور مختلفه جمهوریتونه تاسې سره و پاشل چې دوه کور سره یو ځای پر نه کول او بیرته اسلام و پالل شي یا مزیتو مدرسه او کليمه او اجتماعي روابط دا بیرته سره جوړ کړي امدارنګه د دا دې قرم جزيره یا کریمیا چې نن و بلكونو بلكونو أو وطن او په هر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 پورتک اوبه اوبه دباو باندې به که ځندنی به که او بیا به د سیویریا پر فستانو نو تولی او په من نه په ټلیفون و نه په انتقالات وسیله و بلکې د ارت سد حکومت تر نظارت بلاندې و بل اخر د اسلامي غلبا د اسلام شاعر اسلام حاکميه د اسلام علم او عقيده اسلامي دودو فرنګ د خلکو لژنه محوکه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 هم دا غډول وکړ د مسلمانانو سره سخت ظلمونه وکړل مساجد ورتهړل مدارس ورتهړل پدین باندې بندیز ولاغاو قسمه قسم تعذيبونه داسې تعذيبونه ورته ورکړل چې بیخي انسانانو تر هغه وخت پورې د لیدل نه و خو دا غټول زلمونو دا غټول وحشتونه دا غټول بربریتونه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 第二 متى Because then we plane a new way of Islam to turn into the place habits et it's working on brand new causes and buildings it's the only way or it's never able to get to Islam when society doesn't visit islam so the rest of them has to be overwhelmed So before we listen to that because of the coming ideas of the documents التي كلها на توPH dive it to us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 اولا بایده امده تبلیغات شروع کرده. همه پا عملی ډول په مسلمانان بایده او چه اصانی راوسته او همه مسلسل لیکنې تبلیغات چې کمونستان او کمونزم ده خود اسلام سر مخالفت نه لري. خو یو چه قانون منده اشتاده. خو یو چه شرایط خو یو چه پایوندکاره یو, یو چه دا شه. بس داده خو نوسته بیده نور شیان کول اولا بایده انمان کرد چه. اسلام سره وګورې وسانو دي کمونیزم دې مخالفت نشته مسلمان د منګ رایات ده مسلمانان د منګ د رایاتولوې برخه ده او مونږ دې دوی احترام کوو دي دي او لافایده به مونږ ته دا وکی چې د تبلیغات تبلیغاتونو د ډیرو خلقو ته د تلقینهولو نه د خلقو ذهن او د نوي نسل تبا د ذهن تورول وي چې د روسان خدای مونږ د دین دښمنان نه دي دا مونږ مثلا اسي واي. چدا دې موږ د دې د مخمانانو دی دوی موږ سره ظلمونه کړې دی دوی دې موږ باندې ځونه موږ باندې لگولي دا نو وای نه سل به وای چې د خپلونو خوښي لګي دي دوی خدای دې اسلام مخالفت نه کوي هرڅه البته هغه مرسته شد دوی غختل او هغه څه چې دوی اورته اسلام وویل نه دا چې اصلي اسلام ورته وویل یو فائده خو وای داش چې د خلکو زين ته بد او ورول وي چې کافرانو یا یا روسان د اسلام د مخمانان نه دي دوی مخبر دا چې لګوني ازادي شي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 وایه چې کومنګله اسلام سره خپل جګړه علني کو نو هرڅوک ولول وکړي اسلام ته کمزور اهمي بيان بی د اسلام په ننګ او د اسلام په دفاع راپورته کوي یو څه کار کوي نو رازه سوي کوي چې وایي چې موږ د اسلام په خلاف نه یو موږ د اسلام سره جګړه نه کوو موږ د یو تررستان سره د یو فراتيان سره د یو څه تنگ نظر او خلق سره سر جګړه کو او اسلام رسول دی دین د اسلام د دی رحمت دین د اسلام دی نه تو یو دین نه ده بد د تبلیغات به حکومت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 د عام سمانانو دوخمنان خو نه یو موږ د یو څوتره ګرو دوخمنان امریکایان هم اروپایان هم نړیواله مملکتونه کې په خاص ډول افغانستان کې همغه <تصفيق> ډول پالیسی لري دویم تکه یا دویمه نقطه پکې هغه داوا چې د دي دین علما د دي دین داعوات ګران او دین پالونکو کی قیادتونه او سیاسی شخصیتونه د بدنام کړي دویمه ماده دی ونستان داچ دینی لاما بد نام کوي چې په هره طرریخی شي که اخلاې بدنامیرو پورې کوی شي که سیاسی بدنامیورپورې کوی شي ک د انګیز اجن بللی شي کې د امریکاجن بالالی شي کې د استعمار اجن لی شي کې مرتجې بلی شي کې بیرته پاتې شي کوې منافق او دو مخه بللی په هره طرریخه باندې چې هروک کلم چېڅوک د اسلام دا وپور ته کو د اسلام د پره کار کې بس توومتونونه تورونه داورولله و ل و د خلک په کغسپ کاره شي.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 داسې وری دمریکان چې د اوس سر افغانستانی وی د ډیررو ولایتون الیانېمللایان مولایان قااریان د مدنې مې د پوتون فارغان د حقانی فارغان د نور دینی مدارس فارغان داسې خلک هم وایان کل داسې خلک هم لهان کلخوا ا کمم چې اصلی خلک د اسلام د کار کي د جاد د کار کوي د وطتن د ادې کار کوي د بدناوللو د پااره شپ رز په زروګونو قسمه ووسائللی مساخر کلي دي او د هغوی خلاف بهې بلغات کوي چې دا د انگلیز غلاماندي دا د پاکستان غلاماندي دا د فلی غلاماندي دا د د آ ای غلاماندي چې دا چومره خبرې د دویدي دا ټولی په اغه چاپې کوي چې د اسلام دپاره کار کوي او د دا داتن کې د اسلام حاکمیت غواړی روسا هم پرونونه همدغه کارو کوو امریکای نن. امدار کار کوي وای د اسلام علماو بدنامه کوي چې کله علما بدنامه کوي د خلکو ب اعتماد ور باندې ختم شي چې اعتماد ور باندې ختم شون ور تاسو دی خبره نه مانی چې دی ور نه منه لدی تاسو مانی یا کله تاسو ومن نه مانی به تفاوته پاتې کی یو منو به طرف نه اخوات نه دی خواتي به طرف بس بیا بشرف وینو پراته وي د حکومت چارڅ کې زه به طرف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 ه بیا تبلج کې په پاراه پماه پا ترسوو د خلکو پهذهن کې دا ورک کې چې دا کمم خلک چې د دی دین تیل کوي کعادتې کوي د جهات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 د حرام خولل ورته حلال کړی وی دیموکراتي ورته واکړی وی دیموکراتي به حیاي او به پردګي ورته واکړی وی د ګری اخريل او غربي فیشن دای ورته واکړی وی د سود خولل دای ورته واکړی وی لنډه غرتو بجاسوسي دای ورته واکړی وی ول دیموکراتي چا ارزبه دی چاته ول مې ور دیموکراتي د بابا پریمه خبر و ده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 چ پر ډیر سختو حالاتو کې به هم د ولسمه تاجو مظلومو خلکو سره مرسته کول اغه هم بن خو بل مقابله ټول اغه تنظمونه چې په ځان pore به د اسلامي مختیار یا و یا رستاړه لیکلی او فلانه اسلامی او فلانه اسلامي دا اسلامي ګوند او هغه اسلامي ګوند دا غیر اسلامي ټولنه او هغه اسلامي ټولنه دا ټول لوی مخې په خپل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 ځکه چې د دوه اسلام په اړه یو څه حقیقت دی نه شي یو به اسلامي یو به با یو به الهي اسلام یو به امریکایي اسلامي او که د غثې او اسلام د دوه اړو یو د دوه اړو نو وېچ په غو سره پردکې یده ته ول یا چې د دې ته څه خو حقیقت دا دی چې اسلامونه دوه کړي یو امریکایي اسلام د غربي اسلام د دیموکرات اسلام ده چې امریکایانو په خپل انتخاب کوي د غېد پاره اصول او جوابات وزا کړي د غېد پاره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 پظام تک په کېداوه اسلام باید په داسې شکل باندې بد نه مکری شي او خلک غورنا متنافر کی شي چ پهکاره ل اسلام سره د دمن شکل و نه لرري خلک ل اسلام نه بزاره کوی خلک ل اسلام نه په اسلام باې بد غمانه کوئ خو په داسې شکل باندې نه چې خلک متوجی شي چې تل اسلام سره دخمنانی لرري